Глава п'ята Дорожні нотатки чужинця Упродовж дня, після вдалого врятування від собак та постонів, все село приходило подивитися та привітати курйозного незнайомця, якого приютив на своєму подвір'ї Коваль Макара. Той у свою чергу галантно тиснув руку кожному, хоч літньому, хоч жінці, хоч дитині, що було селянам теж на диво. Оскільки батюшка Михайло був найбільш досвідченим модрагелем у селі, то від нього всі дізналися, що іноземець за національністю німець. Що звати його Пітер, що він мандрівник, який їхав відпочити до Чорного моря. А також про те, що через п'яних кучерів, які поснули, а потім взагалі збігли в невідомому напрямку, потрапив сюди, до нестерпного глухого села. Спочатку Пітер виглядав загальмовано. Та коли його всадовили до столу та плеснули у гранчак бурякової горілки, припинив хвилюватися та враз повеселішав. Ба більше, наче почав українську мову трошки розуміти. Перед застіллям Катерина переодягла Пітера у сорочку та штани свого чоловіка, а його пошкоджену собаками заморську одежу конфіскувала на прання, штопання і починку. В незвичній одежі коваля Макара, яка до того ж була на два-три розміри більше, німець виглядав доволі кумедно, тож всі, хто підходив поздоровкатися, не могли втримати усмішку на обличчі. Сам Пітер сприймав усмішки як прояв доброти. Насправді так воно й було, люди усміхалися доброзичливо, не глузували. Тож і сам почав усміхатися. Якби селяни змогли колись прочитати дорожні нотатки Пітера, які він зробив одразу після повернення до своєї далекої Німеччини, вони б довідалися про наступне. Такий-то рік від народження Ісуса Христа. Пітер. Чи може людина при житті попасти у рай? Ні. Втім, такий невдачливий бовдур, як я, туди майже потрапив. І відтоді вважаю себе самим удачливим – Бовдором. Як і годиться, спочатку з мого тіла вийшла душа. Це коли я зупинився, щоб спостерігати стадо корів. І тут на мене понеслися розлючені собацюри, які казнаде взялися. Наступної миті я, сам не знаючи як, піднісся на висоту, не відчуваючи душі у власному тілі. Я волав від жаху і волав, допоки не звалився на землю. І тут з'явилися сильні й дбайливі руки, які вгамували собак, приструнили насмішників, а головне – дали мені, що заблукав у глухому селі, надійний притулок. Тобто, як кажуть, стіл і дім. Я опинився у гостинній родині сільського коваля Макара, його дружини Катерини та їхніх п'ятірки донечок Квіточок. Мене вразило те, що все село збіглося мене привітати. Всі були такі доброзичливі, що всі мої страхи, нашорошеність та підозрілість стрімко розпорошилися. І я весь перетворився на одну велику і щиру усмішку від лівого вуха до правого вуха. Наступного дня так рано я ніколи ще не вставав, як виявилося, втрачаючи такі дорогоцінні хвилини та години швидкоплинного життя. Я умився такою чистою селющою водою, що моє тіло помолодшало і стало могутніше в кілька разів. Думаю, навіть моя жінка не впізнала б мене. Ба що жінка, діти та навіть рідна матінка б засумнівалася, що такий красний легінь її син? Далі я слухав священну молитву того самого велетня власника рятівних рук на ім'я Макар і розумів, що знаходжуся в цьому селі під наглядом і захистом від усіх чортів на землі. Потім я випив кухоль тієї ж кристальної води, і у мене в голові з'явилися спогади з власних родин. Я пригадав свою бабцю та прадіда, які мене підіймали зовсім ще малого, і цілували. Моя душа сповнилася ніжністю і світлим сумом. Затим мені показали свійських тварин і птахів у хлівах, які слухалися свого господаря так, як, напевно, розумілися перша людина та перша звірина в давно минулі часи. Ми з Макаром вийшли з обістя бусоніж, без усілякого взуття. І спочатку мені це було трохи незручно. Та пройшовши росою по запашній логовій траві, я був ладен скинути не тільки черевики, а й геть усю одежу, що була на мені. Аромат різноманітних трав та польових квітів неймовірно дурманив. Я відчував стільки запахів, що за все життя навіть гадки не мав, що існують такі. Колір веселки коромислом підіймався небом після теплого сліпого дощу. А мохова ковдра складала чудернацькі зелені візерунки уздовж стежки, якою ми йшли. Та ось ми потрапили у креслатий ліс. Я підняв голову та наче збожеволі від красоти величного лісового царства. Я був ладен колисатися і колисатися в гущині листвяних дерев. Але виявилося, що ми прийшли сюди по гриби, які росли чи не під кожним пнем та скидалися на різноманітні дорогоцінні камінці. А ще ліс повнився запашними ягодами. Я просто очманів від їхнього смаку. Раптом я почув хоровий концерт невідомих лісових пташок. Я заплющив очі, онімів від радощів. А коли тріснула гілка, побачив, як поміж дерев статично пройшла величезна виприця, за якою вилося безліч комедних поросят. Глава шоста Рай на землі Додому ми поверталися з чудовим настроєм. Легкий вітерець дув прямісінько у спину, наче підганяв нас, як у морі вітрила Діставшись хати, я відчув привабливий призивний запах їжі Коли ж всадовилися за стіл, одразу зрозумів, що здатний з'їсти щонайменше сто полумиски Борщ, галушки, вареники з вишною та чорницею, що подавала й подавала гостинна хазяйка Катерина Присягаюся, що у своєму житті не куштував нічого смачнішого. Зрештою, мій задоволений ситий живіт так округлився, що я ледве зміг перекотитися на м'яку лежанку, яку мені влаштували на подвір'ї просто неба. Пір'яна подушка, стюбана ковдра, я так солодко сновидів, забувши про всі свої тривоги, як хіба що у далекому дитинстві, плеканий батьківською ласкою. Прокинувшись від сну, я не одразу зрозумів, де знаходжуся Чи вже справді потрапив на небо? Бо наді мною товстим шаром розстелилися мерехтливі зірки, поміж яких царювала леденцева повня І від її прохолодного світла було все добре видно довкруж Наступного ранку ми з Макаром рушили на рибалку я йшов по вже знайомій лісовій стежці, і мені здавалося, наче б я тут виріс з самого дитинства Торкався рукою до листви різних, що нам попадалися дерев Дуба, явора, берези Потім почався сосновий бір, і я жадібно вдихав аромат найчастішого соснового повітря Яке буквально гуло якимись невидимими комахами і, звичайно ж, птахами Біля повноводної річки, обрамленої очеретом і прикрашеної лататтям, стояв тягучий спокій. Над водою стелився сивий серпанок. Я зупинився і стояв, як вкопаний, допоки оклик мого рятівника і приятеля не привів мене до тями. Та ось почалася власна рибалка. І тут я майже не збожеволів, бо такої риби, що ловилася на звичайний гачок, зроду ще не бачив. Щука, коро, плящ Від радощів я цілував кожну зловлену рибину Та відпускав її назад у воду Під критичними поглядами мого напарника Який наловив чималий лантух Як ми тільки донесли таку вагу до села? Напевно, сама місцевість, сама земля Давала тут людям сили і наснаги Дякуючи їм за те, що вони ставилися до природи, до її щонайменшої дрібнички з розумінням, повагою та любов'ю Так промайнуло кілька днів, а мені здавалося, що відбулися довгі щасливі роки Мене проводжали дружно, всім селом Повісили за плечі величезну торбину з місцевими ласощами Горіхами, сушеними грибами та ягодами, липовим медом Ноша виявилася непомітно тяжкою, адже кожна родина передала мені у дорогу щось своє сімейне і дуже смачне. Моє серце не витримало такої турботи, і по щокам покотилися гарячі вдячливі сльози. Зрештою, мене всадовили у скрипучу бричку та повезли до міста. Я махав обома руками на прощання надзвичайним людям – фігурки яких поступово зменшувалися, а потім і зовсім зникли, коли Кучер завернув за ріг села та поїхав через Гай. Ось і все. Напевно, я більше ніколи не побачу цих людей. цей чудовий край, що нагадує рай на землі. Але назавжди збережу в своїй пам'яті спогади про гостинність, щедрість, безкорисливість і доброту українського народу, та розповідатиму про це своїм нащадкам. глава 7 перша зустріч. сільське свято на честь новонароджених у родинах косаря Івана, Коваля Макара і самого пана Хряка було у самому розпалі. чоловіки вже хильнули кілька чарок. жінки хором голосно співали щось задушевне. Дітлахи, позбавлені батьківського нагляду, носилися туди-сюди, хапаючи зі столу та ховаючи за пазуху або за щоки такі спокусливі солодощі. Сьогодні у них був день веселощів та пустощів, що не так часто й трапляється. Батюшка Михайло, служитель сільської церкви Таковаль Макар, присутні на урочистостях, як і завше, пильно стежили за тим, щоб все їхнє невеличке село перебувало в рівновазі з й і правді. Вони здавна взяли на себе обов'язок заступників і захисників селян і були готові у будь-який момент попередити будь-яке лихо. Багато в чому, дякуючи їхній турботі, завзятих п'яниць охрест здавна не було. Іноді хиляли чоловіки чару, але в міру у сім'ях панувало взаєморозуміння в хатах процвітало добросусідство і взаємовиручка тільки от з паном шкода не склалася і хоча пан хряк не дозволяв собі того що траплялося в інших селах де поміщики як хотіли безкарно знущалися над кріпаками Неозброєним оком було видно, що пан села Чуденці поводився доволі стримано тому, що просто побоювався батюшки Михайла та Коваля Макара Проте все одно ставився до своїх селян із презирством, Де міг, там і обдирав Вже почало сутеніти, як раптом пан Хряк схопився зі свого почесного місця, ніби він сам кріпак або лакей і поспішив до якогось пана, наче до господаря, Клоняючись йому, аби догодити. Люди замовкли, переглядаючись та пересмикуючи плечима. Запала тиша. Малеча теж зупинилася на місці, розкривши роти, Бо у селі не пам'ятали, щоб пан Хряк Зі своїм позом-гарбузом, наче хлопчисько, так метушився. Ой-ой, добрий вечір, щирий вечір. А я і не сумнівався, що вельми шановний пан Хермрм прокурликав пан Хряк. Відгукнеться на моє красне запрошення і матиме честь розділити з нами сірими радість. «Добрий вечір!» – відповів своїм густим оксамитовим голосом Чорт Харон, вдаючи, що не розчув незрозумілого булькотіння свого імені. «Так, дозвольте і мені приєднатися та привітати село аж з потрійними пологами». Народження дітей – це, знаєте, одне з найдивовижніших див для людей А постання нових душ має неймовірну користь для нас Останні слова Херон хоча й проговорив, однак ніхто їх не почув, крім Макара Тієї самої миті у ковеля по спині наче пробігли мурашки Все тіло напружилося до такої міри, німов ось-ось розірветься Такого з ним не було ще ніколи, і він геть не міг збагнути, що таке коїться. Катерина, яка з сином у гостині зав'язані через плече, теж брала участь у святі, побачила, що з чоловіком щось не те, і легенько торкнула його за плече. Макар узяв руку жінки у своїй величезній долоні і відчув, як від цього йому стає набагато спокійніше. Тим часом Харон, зубасто посміхаючись, вручив пакет – грошовий подарунок пану Хряку. Затим він злегка посунув пана Хряка гострим ліктем та безцеремонно всадовився на його місце на чолі столу. Пану Хряку нічого не залишалося, як вдати, що це так і було замислено, і вмоститися поруч. Публіка знов почала гомоніти, діти пустувати й метушитися. Через кілька хвилин пан Гряк піднявся, постукав виделкою по карафі з горілкою та, трохи заплітаючись язиком, представив Харона селянам як свого пана-сусіда, доброчинного мецената. Пан Гряк вже встиг заглянути у пакет з грошима, що вручив йому Харон. І від значної товщини купюр очі просто вилізли йому на лоба. Він підкреслив, що поважнішої людини й годі шукати на усій планеті. Всі заплескали у долоні та раду випили за щедрого гостя. Коваль Махкар не міг достеменно знати, що насправді коїться поза межами двозначних посмішок і незрозумілої поведінки поважної парсуни. Однак він підсвідомо відчув неймовірну, невиправну загрозу їхньому селу, яка підступила вже близько. Він повернув голову до нового пана і очам не повірив, коли той перехилив чарку з горілкою, то рідина пролетіла крізь нього і пролилася на землю. «Катю, ти бачила?» «Що саме, Макаре? Ти чому збліднув, начебто бі зле?» Катерині вмить передався нервовий стан її любого чоловіка. Тим більше, що ніколи після весілля він не називав її Катею а тут ще малий Тарасик розрюмся вся, та так, що його неможливо було заспокоїти. Дивно, що й інші діти, і дочка пана Хряка Фекла, і дочка Івана, і Галини Даринка, треба сказати, що імена своїм новонародженим діточкам батьків вже надали і чекали тільки хрестин. Почали плакати лунку та безутішно. Пан Хряк від різноголосого дитячого вереску роздратовано хрякнув бо це йому було вкрай не до вподоби. Він зашарівся і тільки-но відкрив рота, щоб гаркнути на все село, як Харон передбачливо запобіг. «Не переймайтеся, пане Хряко, діти ж малі, вони просто втомилися. Хай відправляються з батьками додому, де їм буде спокійно, мирно і затишно». Пана Хряка не треба було омовляти. Йому сподобалося харонове рішення. Тим більше, що найперше йшлося про мир, спокій і затишок його маленької донечки принцеси. Тож пані Євпраксія, з Феклою, Галина з Даринкою і Катерина з Тарасом розійшлися по своїх домівках. Глава восьма Жахливі відчайдушні крики. Втім, свято продовжувалося, та йшло наче дим коромислом. Під час гулянки Макар запропонував батюшці Михайлу усамітнитися, аби дещо обговорити. Той швидко погодився, тож вони відійшли подалі від людського гомону, глянули уважно одне одному в очі та зрозуміли, що їх бентежить одне і те ж. Макаре, мені здається, що настав час щось негайно вдіяти. І я відчуваю недобре, батюшка, однак ніяк не можу збагнути, звідки насувається біда. Ймовірно, від нього, рогатого, махнув батюшка у бік пихатого гостя. Так ви припускаєте, що новий пан до цього причетний? Ні, Макаре, людину не можна угольно осуджувати, це гріх. А я начебто помітив, Мабуть, сьогодні ми всі випили лишко, Макаре. Втім, треба вміти не тільки відпочивати на святі, але й відпочивати від святкового відпочинку. Перепинив коваля батюшка Михайло. Та хіба я проти перепочинку? Будь моя воля, соколом полетів би до свого малюка козака Тарасика. Однак обов'язок душі диктує мені зостатися і приглядіти за святом, щоб не трапилося жодних негараздів. Ото й добре, що залишаєшся. Так і мені на душі спокійніше. Ну, а я, з твого дозволу, піду, бо мені час вечірні правила читати. Отак Макар і батюшка розійшлися. Вже споночило. Як раптом Макар тріснув об стіл кулаком. Та так, що весь посуд, чарки, карафи та деякі голови, які позасинали та склонилися до столу, Підскочили, а потім з гуркотом повернулися на своє місце. Дехто з переляку впав на землю. Хтось перекинувся через лаву, інший перечепився через ніжку стола. Злякався навіть Харон, без перебільшення, вдруге у його вкрай довгому житті. Цей чорт ніколи не відав, що таке страх, допоки років з тисяч тому не зустрів монаха-пустельника, незламного духом, який на всіх пекельних нечистий наводив острах. І Харону тоді теж стало лячно, бо всередині нещадно запекло від молитви монаха. Так і тепер щось занудило у чорта в животі, але тільки на мить. Пан Хряк віднапруги незадоволено хрякнув, Повелився горілиць і завирищав наче недорізаний кнур із Сашу. Саш хлів для відгодівлі свиней. Скидалося, що то вищали дві його задерті вгору ноги у коштовних червоних пантофлях. «Агов, Макаре, бешкетнику, чи ти з божеволів?» «Цить!» – гаркнув Макар, і всі разом завмерли. «Чуєте?» – запитав Макар. Люди прислухалися і затріпотіли. З різних боків села, чи то здавалося, долинали жахливі крики безвиході. Глава дев'ята. Вирішальний час та перші втрати. Рей чекав вирішального часу Че. Час Че – час початку операції, про який вони заздалегідь домовилися з Хароном. Звичайно, замислене чортом було бісові не до смаку. Він вже давно хотів спочивати, але розумів, що з Хероном жарти погані. Спочатку Рей тинявся по хряковому будинку палацу, потикав носа у всі найменші ущелини, розлякуючи мишву та протираючи вікову пилюку облізлим волоссям, що покривало його тіло. Якоїсь миті він стомлено примостився біля огрядної щурихи, зайнятої своїми щурятами, і не помітив, як за коня. Йому наснилося царство темряви у всій злостивій красі. Та на самому цікавому місці хтось боляче смикнув його за вухо, а наступний енергійний поштовх змусив біса полетіти по дотичній і боляче гепнутися на підлогу. Рей відкрив очі і тільки не хотів висловити своє категоричне незадоволення, як каральна Харонова рука схопила його за комір та жбурнула через вікно прямо на обійстя. Рей впав на коліна та не піднімаючись на ноги кудись поповз, бормочучи прокльони. Харон наздогнав його та навіть Маш луснув по потилиці. За тим вказівним пальцем показав на небо, концентруючи увагу на одній із далеких мерехтливих зірок. А, зрозумів, згадав, втямив, втелепав, прошепотів рей. Мабуть, час ще вже настав. Харон посміхнувся, схвально ляснув біса по щоці та зник, як і не бувало. Рей стрілою полетів селом. Ось і хата Макара. Біс ненавидів і боявся коваля, тож відчув сухість у роті і дрібно затрясся. Так йому не хотілося сюди потрапити. Яка, власне, різниця, чию родину відвідаю найперше? Якщо колись припро до стіни, скажу, що просто переплутав. Вхопився Рей за рятівну думку і полетів далі до помешкання косаря Івана та Галини. Однак йому і там стало млосно та ніяково, тож він знов змінив курс. Зрештою опинився біля будинку палацу пана Хряка, який був йому більше до вподоби. Тож саме звідти біс і почав здійснювати підступний Харонів план. Пані Євпраксія грузно лежала на лоші, гучно схропувала та вже бачила десятий сон. За феклою приглядала нянька Докійка, яка теж коняла, схиливши голову до колиски маля. Фантастично, неперевершено, зрадів Рей. Гейт не має жодного клопоту. Він обережно взяв на руки фекло, затим призупинився, стурбовано почухав потилицю та, врешті-решт, безгучно клацнув великим та середнім пальцем. Тієї ж миті у колиску замість фекли впало мале чортенятко. Рей все затримувався, хоча Харон суворо наказав йому діяти швидко. Вже й нянька до відкривала сонне око, а біс все не міг надивитися на свою дитину-чортеня, намилуватися нею. Щепак, уперше в житті у нього з'явилося маля, власна дитята. Він завагався, чи не поміняти феклу на його гарнюню малечу, та раптом отримав наганяй від усюди сущої руки всевидящого харона. Заробивши нещадний потиличник, біс вилетів у вікно та миттю опинився біля помешкання косаря Івана і Галини. І тут маленька фекла у вісні заворушилася у пелюшках. Щоб вона не завадила Рею та ненароком не скрикнула, він залишив її саму у високій траві. Опинившись посеред хати, біс трохи розгубився. Адже Галина міцно тримала руку даринки у люльці, що стояла у притул подружнього ложа. Рей нервував, бо не знав, що йому вдіяти. Коли все той самий Харон почав смикати його губи, вичавлюючи потрібні слова. — Галино, Галю! — зашепотів голосом Івана Рей. — Благаю, притулися до мене, обійми. Галина машинально повернулася на інший бік та заспокійливо потягнулася до свого чоловіка. Не зволікаючи, Рей схопив сплячу Даринку на руки, знов клацнув пальцями, викликаючи з пекла ще одне чертення. З сумною ніжністю гулькнув на нього та вилетів з хати. Підхопивши Феклу під одну пахву, а Даринку під другу, Рей, хочеш-не хочеш, рушив до коваля Макара. Пересилюючи самого себе, він залишив обох малят у високій траві та просякнув осередину хати. Там він стрімко підхопив колиски маленького Тарасика, однак не встиг клацнути пальцями, щоб підмінити його на чортеня, бо почув шарудіння на обісті, собачий гавкіт та дитячий писк. Біс розгубився. Йому бракувало розуму, адже за сотні років ледерства і байдикування він зовсім втратив дар логічного мислення і спритність прийняття рішення. Тож не вдав нічого ліпшого, як кинути хлопчика назад, у люльку. Сам Рей опинився на вулиці, схопив немовлят і вже збирався накивати п'ятами. Як побачив здоровезного хазяйського собацюру, який висолопив язика та оскалив зуби наче готуючись стрибнути прямісінько на нього. Водночас у хаті запалили його свічку. Почувся стривожений голос Катерини. Рей заплющив очі, миттю пролетів крізь собаку та розчинився у повітрі. Глава 10. Обряд визволення. Після вчорашнього свята селом, наче шуря буря, пролетіла, довкруж запала напружена тиша. Скидалося, що всі селяни вимерли, навіть собаки та діти стишилися. Всі швидко дізналися про лихо в сім'ї косаря Івана та Галини, яка вночі відчайдушно голосила на все село. Враховуючи обставини народження довгоочікуваної дитини, односельці сприйняли крадіжку Даринки як особисте горе. Сумнівів, що це вдіяли чорти, ні в кого не було. Навідавшись до подружжя, Коваль Макар переконав їх чим скоріш провести обряд визволення дочки та запропонував всебічну поміч. А тут сталася ще одна дивовижна подія. Кудись зник пан Хряк. А пані Євпраксія, наче б занедужала, чи то захворіла мала фекла, ніхто достеменно не знав. Та люди цим, правду кажучи, особливо не переймалися. Всі чекали на позитивну розв'язку, повернення до ринки. Не зволікаючи, вирішили. Відповідно до правил обряду, прямо завтра на світанку запекти поруся – Обережно перев'язати цуценя, але щоб не скиглило і не втекло, та залишити у хаті разом із чортовим дитям. Та й самим приготуватися до ймовірної зустрічі з нечистою силою. Тож спільними стараннями все було готово. Огидне верлоке чортеня розміром з дитину, з невеличкими криволястими ручками і ніжками та непропорційно великим черевом покоїлося у люльці та скидалося на неживе. Однак від його ледь чутного чмихання ставало жахно й моторошно. Галина зачаїлася у сусідів, бо у неї не залишалося ніяких сил, щоб брати участь в обряді. Іван заніс у кімнату пательну зі смаженим поросям, та розташував її на столі В іншому куті залишив цуценя Коли ж вийшов назовні, Макар вручив йому кухоль зі святою хрещенською водою та кропило Сам коваль міцно тримав у здоровенних руках змочений святою водою батіг Смаженим поросям пахтіло на всю вулицю Аж ось чортеня ворухнулося, підняло припухлі червоні повіки та почало на всі боки поводити страхітними верлокими очицями. За тим воно хутко перевернулося і до лілиць впало на підлогу. Іван за дверима уважно прислухався. Йому здалося, що потвора наразі заплаче чи, мабуть, вбилася. Однак чортення, навіть не пискнувши, незграбно піднялося, скоса зиркнуло на цуценя та, коливаючись з боку в бік, підійшло до пательні зі стравою. Воно витягло вперед криволясте коротке ручення з кіхтистими пальцями та, вказуючи то на порося, то на цуценя, почало хрипким голосом наказувати. Мамі цуця, а мені куця! Коли воно повторило приказку третій раз, Іван і Макар вбігли до кімнати. Іван почав худко окропляти чортеня святою водою. Скидалося, що нечість потрапила під бризки розжареного рослинного масла, бо кожна краплина на її тілі шкварчала та нівичила шкіру. І тоді чортеня відкрило рота та з вже сформованими кликами та воським гострим язиком і почало так верещати, що розбився глиняний посуд на полицях, а у вікнах повилітали шибки. Іван, волосся якого стало дибке, і сам би не втримався на ногах, аби не Макар, який почав гамселити чортеня батогом, да так, що почали відпадати шматки його поганої смердючої плоті. Упродовж обряду всі селяни як могли позачиняли двері, закрили у хлівах худобу та читали святі молитви, затуливши вуха. Однак усі ці перестороги не врятували від галасу, яке вчинило чортиня. Хатня животина від того наче б сказилася. Корови, бики, коні, воли вибивали двері стайні та втікали геть, подалі від села. Деякі собаки розгризли від страху мутоски і драпали зі своїх буток до крислатого лісу. Як тільки чортиня заскиглило та заскавчало, як тільки на нього пролилася свята вода, рей, який на відстані все це бачив і чув, почав слізно благати Харона відпустити його на визволення своєї дитини та вмовляв чорта повернути батькам вкрадену даринку. Однак Харон був невблаганним Не поспішай, дурепо, адже вистава тільки починається. Пес з ним, з твоїм чортенятком, адже мені навзаєм конче потрібні людські діти. Та вони ж його розірвуть, розжарять. Несамовий товариш Чаврей. Та я ж не пожалкую останніх сил за його порятунок. Побачивши, яким біс стає безстрашним, як долає самого себе, Харон відчув задоволення вихователя щодо свого вихованця і несподівано дозволив те, про що Рей його так благав. Наступної ж миті біс опинився в хаті, тримаючи на руках Даринко. Йому було байдуже до чужої людської дівчинки, але його глибоко збентежив вигляд власного дитя. Свята вода та батіг зробили свою справу, перетворили чортення на суцільний жах. Тіло його було вщенська скалічене, живого місця майже не залишилося. Втім, Макар все продовжував його шмагати та лопцювати. Уздивши свою любу донечку Даринку, косар Іван, який дещо знесили від страшного дійства, якому сам брав активну участь, Відчув прилив снаги та подався до Рея. Однак Макар встиг його відштовхнути, адже за умовами обряду треба було дочекатися, щоб Рей поклав дитя на місце, а коли схопить своє чортеня, вже тоді поспішати до люльки. Та Даринка почала плакати, тож Іван не стримався. Підвівся і поспіхом вирвав її з рук Рея. Біс випустив дівча, а сам прожугом кинувся до свого чортеняти. Схопив його та миттю вилетів у вікно Тримаючи Даринку, Іван несподівано зойкнув та почав валитися на Макара Той втратив рівновагу, і вони обидва впали на підлогу А усюди сущий Харон вихором підібрав Даринку і зник Макар рвучко намагався встати з підлоги, аби запобігти чорту але Іван чомусь сильно завадив і давив його своїм отяжілим тілом. Тим часом у хату забігла Галина. Вона побачила Івана, а під ним Макара. Стрімголов кинулася до них і, не вірячи очам, відсахнулася, бо її чоловік лежав мертвим. «Іване!» – скрикнула Галина так несамовито, що селяни від жаху затулили вуха та замружили очі. Читала Точенюк Ольга. Продовження цієї книги ви знайдете на моєму ютуб-каналі у списку відтворення «Наречена». Якщо сподобалась книга, то поділіться своїми враженнями про неї у коментарях. Дуже прошу кожного з вас підтримувати відео лайками, коментарями та підписками. Це важливо для розвитку україномовного каналу. Також підтримайте канал фінансово. Реквізити, картки та посилання на Монобанку я залишу в описі під відео. Щиро дякую всім, хто підтримує. Хай квітне український YouTube.